Коли труну було закопано, дощ припинився. Накладовище розкисала багнюка. Матвій звернувся до присутніх. «Шановна громада, дорога родина, запрошуємо вас розділити трапезу і пом'янути покійного». До Якова підійшов Іван і сказав, що залишиться удома під очима в брата темніли синці